اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وَمِنْ شَرْحِكُنْ لِذَابَتٍ أَنْ تَأَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَخِيلٍ <coughs> Ini hadith mengandung dua Saya sebelum baca asbabnya, apa sebab Rasulullah SAW Apa faedahnya dua ini Saya akan bacakan terjemahannya saja <coughs> Ya Allah Engkau adalah Tuhan Tiada Tuhan melainkan Engkau. Kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arah yang agung. Segala yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Mulia dan besar. Aku ketahui secara pasti bahawa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwa ia telah mencakup ilmu segala yang ada. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Daripada kejahatan-kejahatan yang timbul dari diriku sendiri. Dan dari kejahatan tiap makhluk yang engkau kuasai umbun-umbunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ini doa. Asal mulanya... Nabi mengajarkan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala Ada salah seorang sahabat namanya Abu Darda. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan barang siapa yang membaca doa ini di waktu pagi maka ia tidak akan kena musibah sampai sore dan kalau dibaca waktu sore dia tidak akan ter terkena musibah sampai pagi dipegangi oleh Abu Zal dibaca pagi dibaca sore dibaca ini doa dalam wirid al-latif Habib abdullah bin alwi al-haddad jadi wirid yang dibaca pagi ada doa ini kemudian pada satu hari datang orang-orang ramai, kekir Abu Darda, Abu Darda, rumahmu terbakar. Abu Darda sampai tersenyum bilang, "Rumahku terbakar." Tidak mungkin rumahku akan terbakar. Itu deretan tempat-tempat di mana rumahmu di tengah-tengahnya itu semua habis dimakan api. Abu Darda berkata, "Lam yakunillahu liya'ala dzalik." Tidak mungkin Allah akan menaktifkan itu insya Allah apa sebab sebab saya diajar oleh Habibku oleh Habibi Rasulullah bacalah dua ini maka saya baca saya yakin itu rumah tidak terbakar sudah mari kita lihat sekarang berjalan dilihat rumah Abu Dardak wotoh tidak tersentuh satu pelpian api apalagi terbakar kayu-kayunya runtuh. Tembok-temboknya selamat. Sana roboh, jatuh ini selamat. Membaca doa ini ada artinya. Wahai muslimin, kita sekarang berhadapan dengan masa terbakar sana, terbakar sini. Banyak hal-hal yang harus direnungkan oleh umat Islam, apalagi yang kepunyaan kita ini sedikit sekali. Kalau saya umpamanya punya toko, terbakar toko saya. Bagaimana saya mencari modal membuat toko lagi? Dan hari-hari ini kantor-kantor asuransi sudah mulai tidak menerima asuransi. Apa sebabnya? Sebab terbakar terlalu banyak. Pasar Tanah pasar ini, orang takut kalau asuransi diterima terus bisa kokot dia bangkrut enggak bayar asuransi banyak. Apakah tidak sepatutnya kita semua semuanya mengansuransikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang punya harta yang punya toko, yang punya rumah, yang punya segala-galanya, jangan capek-capek baca ini saja. Tetapi dengan penuh kepercayaan dan iman kepada Allah, jangan setengah-setengah. Allah berfirman, An-Na'im Dawani Abdihi, Kalimun Nabi Ma'as Ma'cha. Aku ini sebenarnya menurut dugaan hambaku itu sendiri. Kalau dia menduga dan mengira bahawa saya yakin, bahawa saya, bahawa kami akan menjaga kami akan jaga kami tidak akan kecewakan hamba. begitu hadis budsi di saat umat manusia tidak menerima asuransi dan Tuhan membuka asuransinya kita serahkan saja segala-galanya kepada asuransi Allah apa salahnya? malah kita selamat malah kita kuat <tuh> dan tidak rugi apa-apa saudara tidak usah bayar uang kalau saudara bayar kantor asuransi saudara bayar duit kalau kepada Allah Saudara tidak usah bayar, Allah akan menambah lagi. Kalau Subhanallah, Al-Bihani memenuhi langit dan bumi, pahalanya, persenannya, apalagi kalimatnya begini banyak, jelas sudah saudara. Bagaimana kalau saya baca bersama dengan saudara-saudara? Bersedia? Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka dulu anunya, jektasnya dibuka, biar sama-sama melihat. اللهم, اللهم انت ربي أنت لا, إله أنت لا اله الا انت عليك توكلت, عليك توكلت وأنت رب العرش, رب العرش العظيم ما شاء الله كان, كان وما لم يشأ لم يكن, لم يكن ولا حول ولا, ولا, ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, العظيم, العظيم أعلم أن, أن الله على كل شيء قدير, كل شيء قدير وأن الله وأن قد احاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا شيء بكل شيء علما علما اللهم الله انا اني اعوذ بك, أعوذ بك من, شر من شر نفسي ومن شر كل دابه من شر Bina siatihah Inna, Inna Rabbi Ala siratin mustaqim, Ala mustaqim. Ya, Allah. ya Allah Engkau adalah Tuhanku Allah adalah Tuhan. Tiada Tuhan malingkan engkau. engkau Kepadamu aku bertawakal Engkau pemilik arsh yang agung. Segala yang, Allah, Segala yang dikendaki oleh Allah Pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan, yang tidak Dan yang tidak dikendaki Tidak akan terjadi Tiada daya Tiada kekuatan, kekuatan Kecuali dengan Allah yang Maha, Mulia, yang Maha Mulia Dan Maha Besar, dan Maha Besar aku, ketahui, aku ketahui Secara pasti, secara pasti Bahawa Allah, Allah, Allah Maha, Kuasa, Maha Kuasa Atas segala sesuatu, atas sesuatu Dan bahawa ia Telah mencakup, mencakup ilmu, segala yang ada. ilmu segala yang ada Ya Allah, ya Allah Aku berlindung denganmu, Aku berlindung denganmu. Daripada, kejahatan. daripada kejahatan yang timbul dari diriku sendiri, dari diriku sendiri. Dan, dari. dan dari kejahatan tiap makhluk, yang, makhluk. yang engkau kuasai ubun-ubunnya. Ubun Sesungguhnya, Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Dengan demikian ma'asyur al-muslimin InsyaAllah kita semua selamat Melintasi sisa umur Kalau kita baca ini tiap hari Pagi sekali dan sore sekali Artinya Pagi sesudah salat subuh Dan petang Kalau matahari akan terbenam Jadi Dengan demikian kita menitipkan Segala-galanya kepada Allah Kalau memakai istilah titip dan sebaik-baik yang dititipi adalah Allah Rabbul Alamin. Karena itu, saya anjurkan kepada saudara-saudara. Sebagaimana saya anjurkan kepada diri saya sendiri. Untuk baca bersama-sama. Atau sendiri-sendiri. Doa -sendiri, uh, Rasulullah SAW ini. Lebih tepat lagi kalau saudara bisa mengajarkan ini kepada istri dan anak-anak saudara. Di masing-masing antara kita. Sudah menitipkan segala-galanya. Fada Allah